meselia e martimeve se neva ana e, e kanë kallzuar këndon dhe hukmin e saj na përvesh na nuk dishoj në aparatë aparata e kanë kërkuar edhe mubahalam apo se vota po më thon kurtojnë një, një sankt kjo është tagutit e keqart vota për lidhjen për me zgjidh lidhën sin është votë kufrit apo e kufri tagutit e keqart na e dinë shumë mirë se kanë të dashmë më vonë edhe mendoj se xhollarta kanë kuptuar se çka janë ato dashmë u thon edhe ajo është se Realiteti i votës është kufër. Vota është kufër. Kur ta pranojësh ti se vota është e tagutit, duhet të më pranojë realitetin se vota është kufër. Duhet më thonë, vota është kufër. Ndalsa për muslimanët të cilët dalin me atë argumentin se e kemi ndaluar munumë të gjithë matkeçën, po thonë është tjetër mes elekton, është shumë e gjatë atë të cilat duhet të diskutojë punën për atë, unë po them se Allahu nuk e pranojnë këtë realitet, shkoquse po ta pranojnë këtë realitet. Në punën e zgjedhjes më të mirë dhe domit më të vogël, ata luften e kanë humbur. E keni qort se s'ka mundësi me thon pastaj kjo është më e mirë se kjo, thon. E keni qort. Po dhëtë me pranuse, medal, do të më pranoyse, më dal ko ka më keq se mos më dal. Se hani meselëtitra të cilat është kërkon shanimë, por se në kur Allahu Azza wa Jalla e ka murtu në këtë mënyrë dhe E në martot ngatmani. Pra kjo është vota është mjet. E di sot, mi po njerëzit nuk duhet me kuptuar këtë. Vota është mjet. Nalt është çellimi i Lëzhdhania. Çellimi nalt është Lëzhdhania. Vota është mjet. Me bën ani kuti çeto, mi thon zërni kani letra shtine këtë, a ka diçka ndonjë hukom këtu. S'ka kurrë jon letra e pastër, kutia e pastër, mëna është tinë s'ka problem, s'ka kusht, s'ka zor. Apo. Dhe kjo është mjet. Sënaçka janë në origjinë. Kurani s'ka kurrë gjon më thon se letër me një kuti është haram. E di çon? Ose s'ndaluat mase shekos është, është kufër. Apo? Mi, po çka do të më vepruan këto sene? Në, në origjinë çështja është e lejume. Por se puna maskësojsha ka më bë, ti ç'do të më apruna dash vendime këto mi xhikun këto mjetet, ç'ish mi xhikuna. Kur mjeti, s'ka Kurani po s'mokena kurjon s'ka ndalon. Tash ç'do të më vepruan me këto mjetet? dietor të kanunin rregull. Kan thonë alwasai alwasailu leha hukm al maqasidi. Mيته nëse janë në origjinë të lejume e marrin hukmin e kujin e çëllimet për shkën tu bó. Çat hukm e marrin. Kjo është rregull. Dalja prej soi është me cit fjalë të ulemove poshtë. Ngriçort. Çimbol. Po çka është argumenti këtu? Çish ashtu? A këni argument për po, të të që me thonë rejguba? Po, për nga më beri, sallallahu sallam, nga kam su. Këtë u le motë për i fjallëve, për i fjallës për nga më beri, të të të koronit e kanë marë këtë. Ka thonë për nga më beri, sallallahu sallam, le'an Allahu akiler riba, Allahu e kamalkukan, të që e halë, kamatë. We mukilëhu, edhe atëtë që e dhe të, që e ushqinë di kanë me kamatë. We katibëhu, edhe dhe dy dëshmitartë. Këtë në regull, këtë që ka e dha kamatë, me ngrondi kanë, me shqidi kanë, me kamatë, dhe këtë që e hangë dhe kuptun, që po e hangë dhe vetë. Shka ka të boje, le të shkrysh, le të aji, që ka e shkryhun, po shkrymu natari, që ka lidhë, që ka lidhë dëshmitartë? Ha? A i shkryusi, edhe të dy dëshmitartë, janë mjetë në realizimin e marveshqës. E marnin shka? Hukmin, e kujn Ati që ka me marrë kamotën edhe që ka me dhonë kamotën. E mërët vesh? Për nga mejna kam së uqtot që hukmin mi adhonë mjetit për shka është qëlimi. Shembo, e ndoj na qëlimin, aja është kamota, e hekmi. Na mejtë kush? Na tari, na mejtën dy dëshmi tartë. Apo, e qësë mi shqit blerja kërën. E mërën këtë hukmin, pëse është të po biznes halat. E mërët vesh? E mërët vesh? Kur thot dikosht në lene hukme në parlament, që ka bonë në parlament, për full në na anavisht për votën, që shki mënësi me fullti për votën? Ki është mjetë. Mjetët nuk i për të hukëm, për e lidhë për nan. e nanë. E këni qarë? Ka thonë për nga mberi, e ka malku Allah zë gjëllë alkoholin, apo? Dhe pyrësin e saj. Pyrësin e ti, këshëpin. Edhe atët që e shtril, edhe atët që e shet, edhe atë që e barn, Shkaqtona kazupe pejgamberi sa. Haide keçka e pen. E ke çof. Shkaq po punë që është thridh rrushin. Shkaq po punë që e bën. Pse ai nuk kanë i maskedum. Por çka se bëhet për shkaq? Për alkol. E thëjnë na prap, e hiqna alkoolin. Një uni thridh rrush e rush, e bën lang. A jeni kthokum? Se thridhja rrushit është mjet. Qëllimi është shkaq. Pejgamberi thonë, nëse e ka për alkol e merr hukmin. Më rrësh, është mjetë në morrësh, a shumë e bënologjinë? Me bvojt rrosh, është haram. Është ndalume, është e magun njeri me bvojt rrosh. Jo. Pse, po nëse bëhet për alkol? E ke pse? Se kjo është mjet. E cish mi ja bëu hukmin mjetit? Ja pa kshyre çka po shka tu bë. Të kjo është haram. Votan, e gisha fxhallartë se let flasin për punën e kësaj se s'ka hukëm, dallavero vlavim jëmatit. I thoinë na kështu. A keni me më pru, me prurje gjithmonë me çike të rregull? Apo vës për vëzhgje keni këtë rregull. E pja bina në një shembull. Jan organizu misë, me zgjidh misin. Edhe do të me dal me votuç. Çfar hukmi ka? Misin për pranoni ç'është haram. Po me votu? S'ka hokom, a? Keni më thonë halal. Se s'ka hokom. Apo keni më lidh me s'ka? Keni më lidh me mi, keni më thonë misi haram edhe mjeti e mer hukmina soy. Etani kur po vjet te zgjidhja, valla e dina hukmi gjykimi është haram, ash kufur. Në dy rrinëni zënia është kufër. A më vota më vën drejtë me ë, nuk është atë. Kto kështet interesi. A është në rregull këtë xigen? Apojë dalën nga rregullat e fëkut komplet rregull e fiolës. Ja. Për, atajnë, bahanë, për atë janë ato xhëdhor nuk pranojnë me bumbubahën se dinë që milion përqenon janë të vërtetë atë janë të kotë. E kiçor. Po nëse pranojnë mbërtimin e votave, do të pranojnë se ju jeni të vërtetë se kohë dhami është më i mallë në dalë se dalë. më dalë. Morror, të gjithë mund shkojnë një ona pas tjetrës në më thonë bjetët e morrin hukmin e qëllimit. Hukmin e qëllimit dhe nuk përjashtohet. Përjashtimet, shë imbëll, shë imbëll tjetër mjë asir, një venë musliman përnën me një punë haram, shëtë rushën. Mi i ablen për rushën, i ablenë për alkoj. Rushën i ablenë për alkoj. Ekonomia të i qëtë i venit musliman është të ngritur, bi rushë. Se shetë rrushin për alkol, se a shetë rrushin atyve shkeplirë për alkol, dhe shë thëtë për halal, për halal me lejot, halal. Për bërra, se të shkaj, në leota, ku mi që u halal, po bërë bërë rrësit i shkën, në kanë hrakia, në kanë binë, në kanë mësë marotë, së shkën rrushin. Mi për nëse ndalëmi, bjën ekonomia. Apo, e kapqat vend musliman me fukar aloku. Kër ta rrëk fukar aloku, hen hajninja. Kër fillan ha Em plaç ka udon, fillojn luftat mes vete. E keq çka kur ti rrokni as fukaralluket çon kundra shtetet, apo destabilizot. Çka bebon muslimanët e mirë atati Venit. E keq. Edhe delni hoç udon, e thot: "Më mirësh me shit. Për shkak se errit maçi po na vjen, më mirësh me shit." Çka na? Po mendojm se çdo të, të sein e kit shumë më në ard pasoja. Më mirësh me shit, derisa ta zojnë në zgjite tjera. Dhe dal hoç tjetër thot: hara mos beshit rushin satushit para alkool e kito kedo hoj kto disot tash xhemot ni pjes xhemotit e merr me fialen e chatit hojet si me dal me shitrushin ni pjes e marrince mos me shitrush e kto qe se shesin rushin kto qe thoin mos me shitrushin çka kan argumentimin se esh mjet per alkool apo esh mjet per alkool a, a kan drejt ato me u thon jo ja, mos tuni se s'kesh kjo esht puni intereseve Askini dhjetë mi thon haram. Jo, kja ti thon esenc çka është? E kico, esenc është haram. E kico, është mjet për haram për për haram. nuk ndrish, nuk drishën punë ajo pse diku ston vallahunit. Diçka të sku për haram punë po se ku bën jetën për haram. E mbronesh. Kjo është te kod, më adatiko këtu këçmi shumë dolavera ishin bëu seriota, kupton. Po me an fjalës që diet ta të sku për haram. Ena, për për për e ana. Po edinaçi vota po shkon për lidhoni. Etas na po efirnë në mortem vetën. Pse dikujt pi pengon? që kur ti thënë ana një kufër mbi të tagutit ose apo janë zgjedhë tagutët atë kufrit na lejohet të thonë se vota është kufër. Edhe pse si thënë muslimanit që ka marr piati Hoxhës fetvani e kafir. Mi po s'do të më pengu diku të më thonë votat janë kufër o musliman. Se kjo është esenca e, e fjalës. Edhe pse na e dhina se çfarë xhingjë në musliman. Se mos më paskon çfarë xhingjë musliman, ju kish me thonë kush voton krajt çafiren. E morrësh. Për jashtimi nuk prish kurrë nga esenca. E, e kish çfarë E mërtimi i mejtë, mi po dykujt, muslimanit dhe kur t'jo thush, votat kënë kufë, e ki vota ashtë kufë, ose votat jenë zhjedit jenë tagutit, asë një musliman akëton nuk i shkanë menja me ndonë votën. E ki qërtë, e mërrejshet e haqëllohë me prishën, bëjnë poshë. E tani i shkahtë të vejtë, nëse e mërtani ashtu, aftë asë problemë. Se prishën mërrejshet akëton, se sa do më folë t'itë mira muslimonit që kina këtë interes, k A e ku ta di po shkem të votu në tagur të këtan Jo vallas përdu që atë të të mjëra heqa E mërër është, e ta i shka dhe Në grënë draja në ejmërin Mas mi thirë në zhjendet kufrit ose votat kufrit now, këtan, E mërër është E na, këtan, së mu në më janë drua ejmërin Se në dhe më janë drua ejmërin, alkoholit e dhe më janë Ejmërin në mjallët, a i me i dhe dojlë E këtë që, kjo është dhe me thona E kë